26. Teogonii și cosmogonii Ca în toate religiile tradiționale, cosmogonia și miturile de origine, originea omului, a regalității, a instituțiilor sociale, a ritualurilor, etc., constituiau esențialul științei sacre. Natural, existau mai multe mituri cosmogonice, punând în evidență zei diferiți și localizând începutul creației într-o multitudine de centre religioase. Temele se numără printre cele mai arhaice. Apariția unei mobile, a unui lotus sau a unui ou la suprafața apelor primordiale. Cât despre zeii creatori, fiecare oraș important îl situa al său pe primul plan. Schimbările dinastice erau de multe ori urmate de schimbarea capitalei. Atare evenimente îi obligau pe teologii noii capitale să integreze mai multe tradiții cosmogonice, identificând zeul lor local, principal ca demiurgul. Când era vorba de zeii creatori, asimilarea era ușurată de asemânarea lor structurală, dar teologii au elaborat pe deasupra sinteze îndrăznețe, asimilând sisteme religioase eterogene și asociind figuri divine net antagonice. Nota 1 Miturile nu erau povestite într-un mod continuu și coerent pentru a constitui, ca să zicem așa, versiuni canonice. Prin urmare, suntem obligați să le reconstituim plecând de la episoade și aluzii aflate în cele mai vechi culegeri, în special în textele piramidelor și în textele sarcofagilor, precum și în Cartea Morților. Închei nota! Asemeni, atâtor altor tradiții, cosmogonia egipteană începe cu apariția unei coline din apele primordiale. Aparit la acestui loc din tâi, deasupra imensității acvatice, semnifică ivirea pământului, dar totodată a luminii, a vieții și a conștiinței. La Heliopolis, locul numit Colina de Nisip, care făcea parte din Templul Soarelui, era identificat cu Colina Primordială. Hermopolis era celebru pentru lacul său din care a răsărit lotusul cosmogonic, dar și alte localități își revendicau același privilegiu. Într-adevăr, fiecare oraș, fiecare sanctuar era considerat un centru al lumii, locul unde începuse creația. Mobila inițială devenea adeseori muntele cosmic pe care faraonul urca pentru a se întâlni cu Zeul soare. Alte versiuni vorbesc despre oul primordial, care conține pasăra luminii, sau despre lotusul original purtând soarele copil, sau în fine despre șarpele primitiv, prima și ultima imagine a zeului Atu. Într-adevăr, capitolul 175 din Carta Morților arată că atunci când lumea se va reîntoarce la starea de haos, Atum va deveni din nou șarpe. Putem recunoaște în Atum pe Zeul Suprem și ascuns în timp ce Ra, Soarele, este prin excelență Zeul Manifest. Etapele creației, cosmogonie, teogonie, creația ființelor vii, etc., sunt diferit prezentate. După teologia solară de la Heliopolis, oraș situat în vârful deltei, zeul Ra, Atum Chepri, a creat un prim cuplu divin: Șu, Atmosfera și Tefnut, părinții zeului Geb, Pământul și a Nut, Cerul. Nota 2. E vorba de trei forme de soare: Chepri, soarele răsărind, Ra, soarele azenit și Atum, soarele care apune. Închei nota. Demiurgul a efectuat creația masturbându-se sau scuipând. Expresiile sunt naiv-grosolane, dar sensul lor este clar. Divinitățile se nasc din substanța însăși a zeului suprem. Ca și în tradiția sumeriană, cerul și pământul erau unite într-un hieros gamos neîntrerupt, până în momentul în care au fost separați de către șu, zeul atmosferei. Din unirea lor au venit pe lume Osiris și Isis și neftis, protagoniști unei drame patetice care ne va reține mai încolo. La Hermopolis, în Egiptul Mișlociu, teologii au elaborat o doctrină destul de complexă în jurul Ogdoadei, grupul de opt zei cărora li s-a adăugat ptah. În lacul primordial de la Hermopolis a răsărit un lotus, din care a ieșit copilul sacrosant, moștenitorul perfect semislit de Ogdoadă. Sămânța divină a primilor zei anterior, cel care a înnodat sămânța zeilor cu a oamenilor. Dar teologia cea mai sistematică a fost articulată în jurul zeului Ptah, la Memphis, capitala faraonilor primei dinastii. Textul capital a ceea ce s-a numit teologia menfită a fost gravat pe piatră în timpurile faraonului Shabaka, dar originalul fusese redactat cu vreo 2000 de ani mai devreme. Este surprinzător că cea mai veche cosmogonie egipteană cunoscută până în prezent este și cea mai filozofică. Ptah creează prin spirit, inima sa și verb, limba sa. Citez. Cel care s-a manifestat ca inimă, în paranteză egal spirit, închid paranteza, cel care s-a manifestat ca limbă, în paranteză egal verb, închid paranteza, sub aparența lui Atum este Ptah, cel foarte vechi, închei citatul. Ptah este proclamat cel mai mare zeu. Atum fiind considerat numai ca autor al primului cuplu divin, Ptah a făcut să existe zeii. Mai apoi, zeii au bătruns în corpurile lor vizibile, intrând în fiecare fel de plantă, în fiecare piatră, în toată argila, în orice lucru care crește din stratul său și în care ei se pot manifesta. În fapt, teogonia și cosmogonia sunt efectuate de către puterea creatoare a gândirii și a cuvântului unui singur zeu. E vorba, desigur, de expresia cea mai elevată a speculației metafizice egiptene. După cum remarcă John Wilson, la începutul istoriei egiptene găsim o doctrină care poate fi apropiată de teologia creștină a Logosului. Comparate cu teogonia și cosmogonia, miturile asupra originii omului se dovedesc destul de șterse. Oamenii, în paranteză Erme, închid paranteza, s-au născut din lacrimile Erme, zeului solar Ra. Într-un text compus mai târziu, aproximativ anul 2000, în perioada de criză se scrie: Citez, oamenii, turma Zeului, au fost dăruiți cu tot ce le trebuie. El, Zeul Soare, a făurit cerul și pământul spre folosul lor. El a făcut aerul ca să le învioreze nările, căci ei sunt imaginele lui, ieșiți din carnea lui. El strălucește în cer, el crește pentru ei vegetația și animalele, păsările și peștii pentru a-i hrăni. Închei citatul. Totuși când Ra descoperă că oamenii au complotat împotriva lui, hotărăște să-i distrugă. Hator este aceea care se angajează să îndeplinească masacrul. Dar întrucât zeița amenință să nimicească total rasa umană, Ra recurge la un șiretlic și reușește să o ombete. Revolta oamenilor și consecințele ei au avut loc în timpul epocii mitice. Evident, oamenii erau primii locuitori a Egiptului, întrucât Egiptul era prima țară apărută, deci centrul lumii. Egiptenii erau singurii locuitori cu drept de plin fapt ce explică interdicția pentru străini de a pătrunde în sanctuare, care sunt imagini microcosmice ale țării. Unele texte târzii reflectă tendința spre universalism. Zei, paranteză Horus, Secmet, chit paranteza, îi protejează nu numai pe egipteni, ci și pe palestinieni, nubieni și libieni. Totuși, istoria mitică a primilor oameni nu joacă un rol important. În epoca miraculoasă a lui prima oară, cele două monumente hotărătoare au fost cosmogonia și suira petron a faraonului.